«Ось нарешті і емігрував!» Задоволено роззираючись на Всебіч, тішився Марк. В кінці платформи, у скляній кабіні з написом «Черговий», сидів ще один прикордонник. Поруч стояв невеликий, фарбований у біло-червону смужку, шлагбаум. Коли ті, котрі прямували мимо дрезини, Під'їжджали до нього, шанобливо завмираючи. Прикордонник з поважним виглядом виходив з кабіни, переглядав документи, а іноді вантаж, і піднімав нарешті шлагбаум. Артем подумки зауважив, що всі прикордонники і митники дуже пишаються своїм місцем. Одразу видно, що вони – Займаються улюбленою справою. З іншого боку, таку роботу не можна не любити, подумав він. Їх завели за огорожу, від якої в тунель тяглася доріжка і йшли в бік коридори службових приміщень. Та ознайомили з господарством. Невеселий жовтуватий кахель, вигрібні ями, Гордовито увінчені справжніми унітазними стільчаками. Невимовно брудні спецівки. Оброслі чимось жахітним лопати шполи. Тачка з одним колесом, що виробляла дикі вісімки. Вагонетка, яку слід було навантажувати і відганяти до найближчої штольні, що йшла в глибину. І страхітний неймовірний сморід, що в'їдався в одяг, просочував собою кожну волосинку від кореня і до кінчика. Проникав під шкіру, так що починаєш думати, що він тепер став частиною твого єства і залишиться з тобою назавжди, відлякуючи кожного і змушуючи їх повернути з твого шляху раніше, ніж вони Тебе побачать. Перший день цієї одноманітної роботи тягнувся так повільно, що Артем вирішив, їм дали нескінченну зміну. А вони будуть вигрібати, кидати, вести, знову вигрібати, знову вести, спорожняти і повертатися назад. І все це тільки для того, щоб цей триклятий цикл Укотре повторився. Роботі не було видно кінця краю. Постійно приходили нові відвідувачі. Ні вони, ні охоронці, котрі стояли біля входу в приміщення і в кінцевому пункті їхнього маршруту, у штольні, не приховували відрази до бідних роботях. Гидливо бокували, затискаючи носи руками або хто був делікатніший, набираючи повні груди повітря, щоби випадково не вдихнути поблизу Артема і Марка. На їхніх обличчях читалася така огида, що Артем із подивом запитував себе, «Хіба не з їхніх нутрищів береться вся ця гидота, від якої вони так поспішно і рішуче відрікаються?» В кінці дня, коли руки були стерті до м'яса, незважаючи на величезні полотняні рукавиці, Артему здалося, що він збагнув справжню природу людини, який сенс її життя. А людина тепер уявлялася йому хитромудрою машиною зі знищення продуктів і виробництва лайна, яка функціонує майже без збоїв упродовж Усього життя, у якій немає жодного сенсу, якщо під словом «сенс» мати на увазі якусь кінцеву мету. Сенс був у самому процесі – жерти якомога більше їжі, перетравити її скоріше і вивергнути кал. Усе, що залишилося від паруючих свинячих товчеників, соковитих тушкованих грибів та пишних коржів – тепер зіпсоване і споганене. Риси людських облич стиралися. Вони ставали безликими механізмами зруйнування прекрасного і корисного, котрі створюють натомість смердюче і нікчемне. Артем був озлоблений на людей і почував до них не меншого огиду, ніж вони до нього. Марк стоїчно терпів і час від часу підбадьорював Артема висловлюваннями на кшталт «Нічого-нічого! Мені раніше говорили, що в еміграції завжди спочатку важко!» І головне, ні першого, ні другого дня можливості втекти не випало. Охорона була пильна. І хоча всього лише й треба було, щоб піти в тунель далі Штольні, до Добринінської, зробити цього так і не вдалося. Ночували вони у сусідній комірчині. На ніч двері ретельно закривалися, і в будь-який час доби на посту. В скляній кабіні, при в'їзді на станцію, сидів охоронець. Настав третій день. Їхнього перебування на станції Час тут проминав недобами Він повз наче слимак З секундами безперервного кошмару Артем уже звик до думки, що ніхто більше ніколи не підійде до нього І з ним не заговорить І йому суджена тепер доля ізгоя так, наче він перестав бути людиною і перетворився в якусь немислимо потворну істоту, в якій люди бачать не просто щось бридке і відразливе, але й щось невловиме споріднене. І це відлякує і відвертає їх ще більше. Так, ніби від нього можна заразитися цією потворністю. Так, ніби він прокажений. Спочатку він планував утечу. Потім прийшла лунка порожнече відчею. Після неї настало каламутне отупіння, Коли розум відсторонився від його життя, стиснувся, втягнув у себе ниточки почуттів і відчуттів, і залялькувався десь у куточку свідомості. Артем продовжував працювати механічно. Рухи його відточилися до автоматизму. Треба було тільки вигрібати, кидати, вести, знову вигрібати, знову вести, спорожняти і повертатися назад чим швидше, щоби знову вигрібати. Сни втратили осмисленість, і в них він, як і наяву, Нескінченно біг, вигрібав, штовхав, штовхав, вигрібав і знову біг. Під вечір п'ятого дня Артем налетів разом із тачкою на лопату, що валялася на підлозі, і перекинув в міст, а потім ще і впав туди ж сам. Коли він повільно піднявся з підлоги, щось раптом клацнуло у нього в голові. І замість того, щоб бігти по відрою ганчірку, він неспішно пішов до входу в тунель. Він сам почувався зараз настільки мерзенним, настільки огидним, що його аура повинна була відштовхнути від нього будь-кого. І саме в цей момент, за неймовірним збігом обставин, охоронця, котрий повсякчас Бо вванів у кінці його звичного шляху. Чомусь не виявилося на місці. Ні на секунду не замислюючись про те, що його можуть переслідувати, він пішов по шпалах. На осліп, але майже не спотикаючись, він йшов усе швидше і швидше, поки не перейшов на біг. Але розум його і тоді не запанував над тілом Він все ще боязко тулився, забившись у свій куток Ззаду не було чутно ні криків, ні тупоту переслідувачів І тільки дрезина, що була навантажена товаром і вислітлювала свій шлях тімяним ліхтарем, проскрипіла повз Артем просто втиснувся в стіну, пропускаючи її вперед. Люди на ній чи то не помітили його, чи то не вважали за потрібне звертати на нього увагу. І їхні погляди ковзнули по ньому, не затримавшись, і вони не промовили ні слова. Раптово його охопило відчуття власної невразливості, дарованої падінням. Покритий смердючою гнойовицею, він не мов би зробився невидимим. Це додало йому сил, і свідомість почала поступово повертатися до нього. Йому вдалося це. Бо яким чином, усупереч здоровому глузду, усупереч всьому, йому вдалося втекти з чортової станції. І ніхто навіть не переслідує його. Це було дивно. Це було Дивовижно. Але йому здалося, що якщо зараз він хоча би спробує осмислити те, що сталося, припарувати диво-холодним скальпелем раціо, магія одразу ж розвіється. І в спину негайно вдарить промінь прожектора з патрульної дрезини. В кінці тунелю з'явилося світло. Він уповільнив крок і через хвилину ступив на станцію метро Добринінська. Прикордонник задовольнився немудрящим «Сантехніка викликали!» і чим швидше пропустив його повз, розганяючи повітря навколо себе долонею і притиснувши другу до рота. Далі треба було йти вперед. Що найскоріше забиратися з території Ганзи, поки не схаменулася нарешті охорона, поки не застукали за спиною окуті чоботи, не загриміли попереджувальні постріли в повітря, а потім швидше, ні на кого не дивлячись, опустивши очі в підлогу і шкірою відчуваючи ту огиду. Яку навколишні відчувають до нього, створюючи навколо себе вакуум, через який би натовп він не пробирався, Артем крокував до прикордонного поста. Що йому говорити тепер? Знову питання, знову вимоги показати паспорт. Що йому на це відповідати? Голова Артема була опущена так низько що підборіддя впиралося в груди, і він зовсім нічого не бачив навколо себе. Так що з усієї станції йому запам'яталися тільки акуратні темні гранітні плити, якиму було викладено підлогу. Він йшов уперед, завмираючи в очікуванні того моменту, коли почує грубий оклик, що наказує йому стояти на місці. Кордон Ганзи усе блищав. Зараз. Ось зараз. «А це що за нечисть, Пролунав над вухом здавлений голос. Ось воно. «Я... це саме, заблудився. Я не місцевий сам». Чи то заплютаючись від збентеження, чи то... Вживаючись у роль, забурмотів Артем. Вшивайся звідси, чуєш, ти мурло. Горлос звучав дуже переконливо, майже гіпнотично. Хотілося йому негайно підкоритися. Та я ж мені би. промимрив Артем, боячись, щоби не переграти бракувати на території Ганзи суворо заборонено», – грізно повідомив голос. І цього разу він долітав уже з більшої відстані. «Та я ледь-ледь, у мене дітки малі», – Артем зрозумів нарешті, куди треба тиснути, і пожвалився. «Які ще дітки, геть чисто знахабнів». Оскаженів невидимий прикордонник. «Попов, ломако, до мене! Викинутий цимурзоту звідси!» Ні Попов, ні ломако не бажали бруднити руки, тому Артема просто виштовхали в спину дулами автоматів. Вслід летіла роздратована лайка старшого. Для Артема вона ж звучала, як небесна музика. Серпуховська. Ганза нарешті лишилася позаду. Він підняв погляд, але те, що він читав в очах людей, які його оточували, змусило його знову втупитися в підлогу. Тут уже була не Ганза. Він знову поринув у брудний, злиденний бедлам що панував у всьому іншому метро. Але навіть і для нього Артем був занадто гидотний. Чудова броня, що врятувала його по дорозі, роблячи невидимим, змушуючи людей відвертатися від утікача і не помічати його, пропускати його через всі застави і пости, тепер знову перетворилася у смердючу гнійну коросту. Мабуть, дванадцяту вже вибило. Тепер, коли минула перша радість, та чужа, наче запозичена сила, що змушувала його вперто йти вперед через перегін від Павелецької до Добринінської, раптом зникла і залишила його наодинці з самим собою, голодним, смертельно втомленим. Голим, як бубон, нестерпно смердючим, зі слідами задавлених побоїв. Жебраки, поруч з якими він присів до стіни, вирішивши, що тепер такої кампанії він уже може не цуратися, щортиханнями розповслися від нього в різнобіч. І він залишився зовсім один». Обхопивши себе руками за плечі, щоби було не так холодно, він заплющив очі і довго сидів так, не думаючи зовсім ні про що, поки його не зморило. Він йшов нескінченим тунелем, який був довший, ніж усі ті перегони, через які йому довелося пройти в своєму житті разом узяті. Тунель петляв, то піднімався, то котився вниз. У ньому не було жодної прямої ділянки, довше і за десять кроків. Тож була надія, що він закінчиться за найближчим поворотом. Але він ніяк не закінчувався і не закінчувався. А йти ставало все складніше. Боліли збиті до крові ноги, нила спина, кожен новий крок – Відлунював болем по всьому тілу. Але поки була надія, що вихід зовсім недалеко, Може, відразу за цим рогом, Артем знаходив у собі сили, щоб йти. А потім йому раптом спала нагадку проста, але страшна думка. А якщо в тунелю немає зовсім виходу? Якщо вхід і вихід замкнуті. Якщо хтось незримий і всемогутній відправив його, як розбурханого щура, що безуспішно намагається вкусити за палець експериментатора у цей лабіринт без виходу. щоб він плентався вперед, поки не виб'ється із сил та поки не впаде, вчинивши це просто так, для потіхи. Щур у лабіринті. Білка в колесі. Але в такому разі, подумав він, якщо продовження шляху не веде до виходу, може відмова від безглуздого руху вперед подарує звільнення? Він сів на шпали не через утому, а тому, що його шлях був закінчений і стіни навколо зникли. Він подумав, щоб досягти мети, щоб завершити похід, треба просто перестати йти. Потім ця думка розпливлася і зникла. Коли він прокинувся, його охопила незрозуміла тривога. І спершу він ніяк не міг збагнути, що ж сталося? Тільки потім він почав згадувати шматочки сну, складати з цих осколків мозаїку. Проте осколки ніяк не хотіли триматися купи. Розповзалися. Не вистачало клею, який би з'єднав їх воєдино. Цим клеєм була якась думка, яка навідала його уві вісні. Вона була стрижним, серцевиною бачення. Вона надавала йому значення. Без неї це була просто кучугура полотняного дрантя. З нею прекрасна картина, сповнена чарівного сенсу, яка відкривала безмежні горизонти. І цієї думки він не пам'ятав. Артем гриз кулаки, Вчіплявся в свою брудну голову брудними руками, губи шепотіли щось нерозбірливе. І ті, котрі проминали Артема, дивилися на нього боязко і неприязно, а думка не бажала повертатися. І тоді він повільно, обережно, наче намагаючись за волосок витягнути з болота загрузлого, Почав відновлювати її з уривків спогадів І, о диво, спритно вхопившись за один із образів Він раптом згадав її В тому самому первісному вигляді В якому вона прозвучала в його сні Щоби завершити похід, треба просто перестати йти але тепер, при яскравому світлі недремної свідомості, думка ця здалася йому банальною, жалюгідною, не вартою жодної уваги. Щоби закінчити похід, треба перестати йти? Ну, зрозуміло. Перестань йти, і твій похід закінчиться. Що вже простіше? Але хіба це вихід? І хіба це закінчення походу, до якого він прагнув? Часто буває, що думка, яка здається у вісні геніальною, після пробудження виявляється безглуздим поєднанням слів. О, милоданий брате мій, скверна на тілі твоєму і в душі твоїй, почув він голос прямо над собою. Це було для нього так несподівано, що і повернута думка, і гіркота розчарування від її повернення миттєво розстанули. Він навіть не подумав, що це до нього звертаються. Настільки вже встиг звикнути до думки, що люди розбігаються в Різнобіч, ще до того, як він устигне промовити хоч слово. «Ми пришановуємо всіх недорегікуватих і вбогих!» Продовжував голос. Він звучав так м'яко, так заспокійливо та так ласкаво, що Артем, не витримавши спершу, глянув зизом вліво, а потім похмуро глянув вправо, боячись побачити там когось іншого, до кого і звертався мовець. Але поблизу більше нікого не було розмовляли саме з ним тоді він повільно підняв голову і зустрівся очима з невисоким усміхненим чоловіком у просторому балахоні русявим і рожевощоким, який дружньо тягнув йому руку будь-яке співчуття Артему зараз було життєво необхідне і він несміливо посміхнувшись Теж простягнув руку. «Чому він не сахається від мене, як усі інші?» Подумав Артем. «Він навіть готовий потиснути мені руку. Чому він сам підійшов до мене, коли всі навколо намагаються бути подалі?» «Я допоможу тобі, брате мій!» Продовжив Рожайво щокий. «Ми з братами дамо тобі притулок. І повернемо тобі душевні твої сили. Артем тільки кивнув, але співрозмовнику вистачило і цього. Тож дозволь мені відвести тебе у вартову вежу, о милоданий брате мій. Проспівав він і чіпко вхопивши Артема за руку, потягнув його за собою.